Síðar að tímóteusar bref, þriðvíi kafli. En það skaltu vita að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Men verða sérgóðir, fjögjarnir, raupsamir, hrókafullir, íllmálgir, óhlynir foreldrum, vannþakklátir, guðlausir, kærleikslausir, ósátt fúsir, róberandi, taumlausir grimmir og andsnúnir öllu góðu, sviksamir, framhleipnir dramsamir og elska munaðar meira en guð. Þeir hafa á sig yfirskin guðs fræðslunar en afneita krafti hennar. Forðastu þá. Úr hópið þeirra eru mennitni sem smeyja sér inn á heimilin og vela kvennsniftir sem syndum eru hlaðnar og leiðast af margvíslegum fýstnum. Þær eru alltaf að reyna að læra en geta aldrei komist til þekkingar á sannleikanum. En eins og þeir Jannes og Jambres stóðu í gegn Móse, þannig standa þessir menn í gegn sannleikanum. Þeir eru menn hugspiltir og óhæfir í trónni. En þeim verður ekki ágemt því að heimska þeirra verður hverju manni augljós eins og líka heimska hinna varð. En þú hefur fyllt mér í kenningu, hegðun, ásetningi trú, langlindi, kærleika, þolgæði í ofsóknum og þjóningum, slíkum sem ég varð fyrir í antjókkiu, íkónijum og listru. Slíkar ofsóknir þoldi ég og drottinn frelsaði mig úr þeim öllum. En það verða allir ofsóttir sem vilja lifa guðrækilega í Kristi Jésu. En vondir menn og sveikarar munum magnast í vonskunni, villa aðra og villast sjálfur. En hald þú stöðurlega við það sem þú hefur numið og hefur fest trú á, þari þú veist af hverjum þú hefur numiða. Þú hefur frá blöytu barðsbeini þekkt heilagar rytningar. Þar geta veitt þér speki til sálu hjálpar fyrir trúna á Krist Jesu. Sérhver ritning er innbláusin af guði og nitsum fræðsla umvöndunnar, leiðréttingar og mentunnar í réttlæti til þessa sál sem trúir á guð sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks.